الله سبحانه وتعالى الانسانانو د رهنمایي لپاره هدايت لپاره د دنیا یو عظیم او شان کتاب راسته لره یو عظیم او شان کتاب په خپل نبی محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم باندې نازل کړي له یو عظیم او شان کتاب قران مجید دي قران ډېر د کمالاتو نه او ډېر د صفاتو ډک کتاب دي او یو خوش نصیب مسلمان دااوی چې کم مسلمان قران از دکی په نظرې وې بیا دشن دا غینه بعد دغه حفظ او دنه په معانی وباندې ځان تر کول کوشش وکي دا یو خوش نصیب انسان دی یو خوش نصیب مسلمان دی حدیث شریف کی رازی خیرکم من تعلم القران وعلمہ داسو کې بهتري اغه یو کس دی داسو کې خير بهتري اغه یو کس دی چې څوک قران او بلته هم خو نه انسان بهتړ انسان هغه چې په خپل هم قران او بلته او خي د قران په یو حرف باندېږي لس نه کې کم از کم لس نه کې ملایږي د قران تعلیم او تعلن ډېر ضروري دی که یو انسان کامیابی وواړي په دنیا او آخرت کې کامیابۍ غواړي نو د کامیابۍ لپاره قران موجود دی قران نه دی چې کومه رهنمایي حاصلون شي